Mahtxorien Amahian Och Larumbatian... Ogoita ameka amaikastolek ateakidekiko dituzte, lekuen eta proiektuaren ezagutzeko parada izanen da, gurekin siaskako zuzendaria ur gorostiaga, egun antzuri. Bai, egun Aktualitateri lotzeko, joan den larun batean, izenpetua izan da, estatua est, e, eskualdea, departamendoa eta irigune elkarkoaren artiko itzakmen bat, bakatu, ostiralean zen, ez larun batean. Mezu aski baiko rak, Euskararen erakaskuntzaren inguruan, sifreak igaiten ari direla. Se askak olako irakurketa baiko ere ikusten du ikasleen uh, imendurion aldetik? Bai, egia da azken uh, amairu uchte hartu dituztela, eta azken uh, amairu uchteetan uh, kopuruak ainitz handitu direla, uh, elebidun, saile elebidunetan, baina bereziki uh, se askan. Gure kopuruak euneko larogoian uh, igo dira, eta kontutan hartzen badugu uh, ikasle kopurua orokozki hartuz, eh, euskarazta frantzese zaidirenak uh, ipar euskal legian, E, guk sekulako azkundea ezagutzen dugu besteak mantentzen diren eh beraz bai biziki bai koja baina beti gibelerat begiratzen baitute guk aintzinera begiratu nahi dugu ta oinuk begiratzen dugu ze bide dugun egiteko ta illa da oinuk bide luzea dugula Gure ilburua baita, aur guziek Euskara ikasdezaten etorkizunean. Sifreak aipatzen bat ditugu, etorkizunerat buruz, batakizue mendatze hori segituko den, edo noizbait moteltze bat edo espero da? Espero edo aitzin ikusten? E, e guk behorte, zuorte, geroz eta ikaslegiago ditugu, haintzinek uertean baino behar ikasle gehiago, ditugu, eh? Eta uste dut, bon, jende hau hartu dela, murgiltzea osoa behag dela, nahi balin badugu eus, e, gure haujak Euskaldun izan daitezen ez. Beraz bai, hasiak direla, sailele bidunetan murgiltzea eksperimentazio batzu ere maiten, baina hor ok badute murgu bat, eta murgu hori da edukazioa nazional, ez duena nahi lehen ezkuntzan murgiltzea hori edatu eskola, eskola publikoetan. Beraz, bon, behar dela inopusatu, murgiltzea osoa izan dadin e, bai, eskola publikoetan, katolikoetan, eta biztan dena, Sehaskan segidezagun behar ditugun albide guziekin. Mm -hmm. Naipatzen bali madugu Sehaskan berezikiago, hemen datze horrek, ere se, lanean segitzeko balea bideak askatzen ditu. E, Oktako, Sehaskak izen izenpetzen ditu e, rektorearekin e, itzakmen batzu, Hor hitzakmen bat uh, berda izen petu, ondoko aste, ilabeteetan zertan gira, zertan ziste? Bai, beraz, uh, garaian uh, arazoak konpontzeko manifestaldiak egiten ziren, <laughs> eta beraz, uh, edukazio nazionalek eta eep bitartekaritzaz. Hitzakmen bat proposatu zuen, gauzak main inguruan konpon genitzen, eta guk biztan dena, baietz, nuela, eta hitzarmen horrek be, beraz bai postu bai garapen ikasola bijiak none nireki etximinak denak gehi guztiak aipatzen dira e, eta be hori orain 3 urteko 3 urte guztiz baita aurten bururatzen da eta helduen urteari begira beraz hitzarmen hori egitekoa da eta rektoreak ejan du e, bistan dena hitzarmen hori berritz eginentzela Hala bon, erraiten badu, gero negoziak eta mainan ez, gauzak ez dirain e, evidenteak, e, ze azken finean be, postuen aldetik behar ditugun guziak ez ditugu, eta gero beste gaietan ere ez da intzina pausurik emaiten, beraz, bo, e, posteko da erraitea baiet, izanen dela itzaren bat, Baina guk eztugu eginen itzahmen bat eieri plazer egiteko, baizik eta gure garapena eta gure izeitea segurtatzeko, eta azken finean uh, ikusten baitugu euskararen geroa egin handi batean gure bizkak dela, be, itzahmen horrek helburu e, edo sede hori erantzumehako dio. Itzahmen horretan uh, negoziatzeko, tenorean badira pundu minkorrago beste batzu baino, edo baldintza batzu minimoak ezartzen intuzunak? Ba, egi orain horrein aigira, eh, bilkuretan eta lastecho beste bilkura bat dugu, beraziko-siko dugu, ze, ze zerekin heldu diren, baina guk ez dugu beste mundukorik galdegiten, eh, galdegiten duguna da, be, e, garatu behar bali ma dugu, be, oktarako medioak behar ditugula. E, gure helburua da, egiz-egi garatzea ikastolak, e, gaur egun murgiltzere eredua osoki segurtatzen dugun bai, bakarrak bai gira. E, elburua baita euskal... euskal hau, aurrak euskaraz mintza daitezen, eta ez bakarrik euskara ikas edo entzun dezaten, baizik eta Euskal, euskaldun hiztun e, izan daitezen. Eta oktarako medioak behar dira, eta oktarako e, egitura guzia euskararen e, bultzadan ezagi behar da. Eta, ara, beraz, bai eremu aldetik, bai postuen aldetik, etxaminen aldetik, haintzina e, pausoak behar ditugu, e, badakigulako, hino frantzesa gusi dela gure gizartean, Eta eskolak ez du dena konponduko men nahibalin badugu indajakeman eskola Zinezko inda jakeman behar dira eta ezgira geldituko batido beste plaza egiteko. Aipatu duzun puntu bat azterketak dira e, basoa ba, euskaraz ururtero e, beje egten den e, gaia brevebetarekin behtsua bertsua. Egiktorak begiz ere errandu, hor e, badela zerbait blokatzen duena, e, diplomen e, izaera nazionala xikat dudan lezakela dena eskoraz egitek eta beraz or, bada oposio bat ikusten duzu aitzzinatzeko manerarik gai horietan. Bai ze joan den urtean gauza mezu bera zabaldu zuen eh, data bertsuetan ginean eta azkenean... Eh, Bekainean be, ikusi zikasle guztiak euskaraz presentatu zutela azterketa, be zuzentzaileak bidali zituen eta eta arazori gabe biziki normal uh, pasatu zen. Beraz ez du ikusten arazoinik aurten objetetan ere uh, gauza bera ez egiteko. Beraz espero duguna da eh, astapenetik uh, gauzak 6 kiloan daitezen eta ez berriz itsuli 80.a marka dara non ikasleek eginbait zituzten azterketak eta bo, eta joan den udan hori ere gertatu zen. Eh. Beraz, bon, pentsatzen dugu hitzarmena hortarako kuadro dela ere bai, gauzak lasaitzeko eta gauzak paperean emaiteko eta gauzak konpontzeko. Basuari begira, be, ikusiko dugu horre forma betean gira. Beraz, bon, izan dugu bilkura bat Parisen, eran da gutei kontutan hartuko zituztela. Beraz, ara, hitze dejak ditugu alde guztietatik, beraz ikusita xinets. Ikastolen ateidekitzeak izanen dira larun batean, maktsoren amajean eta horren estakurua akturik, e, gurekin zaitugu urgorostiaga askako zuzendaria. E, Zurekin segitzen dugu aipatzen pixka bat Seaskaren egoera eta e, ere muaren estaltzea ikastolaz, e, imertxeo elkarte sistemaz, e, Azken uh, urteetan uh, izan dira ikastola behiak, ideki direnak, uh, elduden urtearen zat edo elduden urteen dako ikusten dituzu beste idikitze batzu uh, ezkerta eskoin? Bai, ikusi behar da logika dela, azken finean uh, betetzen uh, diren ikastolak uh, direla, eta beraz, de be, bete Pez Betainzin be, ondoan beste ikastola bat irikitzen da, beraz nola ezbait arintzeko San uh, Pez Betetsunak diren ikastola hauek, ez? Beraz eh uh, uh, ala uh, logika hori erantzunez uh, Horain garatu dira batez ere lehen mailetan, horain bigarren mailetan senditzen dugu be azken uchtetako garapenaren ondorioa, bai honan dugu kolezio bat, beraz, segahena eta busgahena arekin. Etxe pare li zoaren lehen goeraikinetan? Bai, hori da. Hori da. Eta beraz, laugahena edekiko dugu elduden sartzean, beraz, hori garatuko dugu. Eta gero, bon, egi urratxen kampainak guzia, beraz, lagzabaleko manesia gozentzi etxakt e, ikastola kolizioa onditzeko izanen da, beraz, hor jere beharak baditugu, eta ikusten dugu iadanik, ziburuko ere be, betetzen nahi dela, ta urteetan be eskualde hoktan, e, beraz, ego lapurdin, beste kolizio bat beharko dugula, beraz, haigira jotake lanean, betoki behi baten bila. Eta gero, lehen mailetan ere, be, badira hor jaipatzen dira, bana bimila emeretziko sartzerako, edo eso quiero hago co eh axona eta inguru ere beste beste ikastola baten beaje hmm. horiek dira irizpide bakarrak aipatu duzu dela ikastorak betetzen ari direlarik ba, horiek pixkat eh fa ondoan egitea baditzu beste irizpide batzu estrategikoa que sona iteskena Bai, azken finean, Euskaldunek eskubidea izan dugu, gure etxetik albezainuk bilen, Euskaraz uh, ikasteko, beraz, uh, be, eskolak, uh, du, ikastolak idekiz egiz-egi, eskubide hori erantzuten diogu, eges, egia da, egisagoa dela, burasuen zaten bura egian berean, haujak eskolatzea, haujek ere, be, uh, sortzen du uh, garapena. Horik ikusten ditu zen, behar batzu, leku batzutan, uh, Biskatu, utsak direnak edo ikastolak ujun egita jenganik? Be, nahi baditugu goita amasei, e, ikastola, eta badira enta behu itamen beraz, ara, badugu marra, eta segitu behar dugu garatu zemek-emekin, zemek. beraz eskairak izaten dira, eh? Normalen, eh? gura so talde bat edelkahtzena, eta egiten dauku, benaiko ginuke be, gure eskualdean e, ikastola bat idiki, eta aztertzen dugu, eta lokal bat txekatzen, Eta entzina, entzina egiten dugu. Ba, azken finean, elkaj eta elkajtasun historio bat da sehazka eta beti hola egiten dugu. No. Egi izan zehatzikaz? Bai, Bailu behar, bona eta haitzea, etxeak ere asia dirila horretaz mintzatzen, eta eh, jana daukute, publikoki, behar nahiko luketela ikastola bat, beraz, behar handeiak, mm. ah, eta ez dak Uh, be, bildu gaite zen eta aztertu dezagun uh, ikastula hori noiz eta nola sortu zakegun. Berhikuntza bat uh, jazkoa edo aurtengoa uh, azken sartzekoa bederen uh, liceoa, liceo Berria, bai eraikina eta gero bai uh, formakuntza edo ibilbiden aldetik, uh, ze lehen bilana egiten alda etxe pare berriaz. Uste dut bilana bikaina dela, uh, gure esperantzetatik baino urrunago joan dela, uste uh, Egiasko fenomeno sozial bat bilakatu dela e, eta bon sagarrondoen kanpainak ere ainitz lagundu du eta jende zadan larun bat hontan dela beraz pesta eginen dela mm -hmm. beraz kanpaina hori bururatzeko e, gierrean gure liburu guztiak bete dira ze hori hiru bi genera pasatzen ziren kopuruak beraz ainitz hemendatu dira xail profes, profesionala beraz aintzinera aterada bi xailekin komertzioa eta eta soziala arloa Eta horiek ere, bon, beharrakasta gukandute, eta egia da, horre, bohokatu be, behar izan dugula, baina azken finan Edukazio Nazionalek be, ikusi du uh, sail profesional bat garatzekotan be entzina egin behar zela, eta irugarren profesional bat ere ireki behar zela, beraz, bon, uste dut dena uh, argi gorriak ferdean direla hortan, eta gauzak uh, biziki ongi egin direla, eta horre, bon, sekulakoa bentura izan da urte batez uh, hori egitea, Baina azpimagatzeko da ere, bai Akitania Eskualdeak, bai Euskal Elkargoak, denek lagundu dutela proiektu eztan. Eta denak elgarrekin lan egiten duguna, nainitzez fiteago eta obikioan lan egiten dugula. Sail sh berri batzu, aztertzen ari ziste? Bai, guk uh, aurten ere egin dugu eskaira bat, irugarren sail bat idekitzeko, heldu uh, sartzean. Uh, bon, momentuz jandigute eh, uh, komertzioa ofizialki hori uh, uh, beharko genukelea ideki, irugarren bati pentsatu entzin, beraz, bon, espero dugu uh, be, ondoko asteetan hori uh, ofizializatuko dela eta bedaren uh, elduden sartzean gauzak lasaiki egiten narko ditugula baina, bo, im, ara ikus dezagun ondoko asteetan zer ze, ze gaiten diguten. Mm. Lizeotik e, behiz e, jausten gira, edo adinean gebeleat e, abian gira, e, ikastoretan, ogoitam eka ikastoletan ateidikiak izanen dira, larun batean, e, bisitatzen alko dira, bugaso behien zat, zendako galdera, zabalabego da, zendako ikastorera joan. Me buruak nei bali madute jena euskaldun izan daitezen, be gaurjeguna ikastolan eman berdituzte aurrak sinpliki. Uh, El burua ez baita aurrek entzun dezaten euskara pixkat, edo uh, ezagut dezaten uh, kultura bat, baizik eta ez uh, Euskal biziko badira, euskaldun izan daitezen. Hori da ikastoletatik uh, behmatzen entxeatzen girena. Ba, ez, da, ez da beti eghes baina Uh, Motibazio bat behar da, helburu uh, alimada haujak euskaldun izan daitezen, ebe, uh, autua evidentea da ikastolan eman behar dira haujak. Mm Hizkuntza -hmm. alde batera utziz, lotua da ere, baina behar da, ze askaren filosofia lehen adin horietan ezkuntza mailan nola definitzen algin nuke? Uste dut, uh, gure ezkuntza, egun guziz egiten ari dela, ez, bera, zain okitan, izenak emaiten zaizkio pedagogia berezi bati, dut, denetatik uh, hartzen dugula ta denetatik uh, ikasten dugula, Eta gero, badira, ezkuntza taldeak ikastoletan amartxana maiten direnak, bada, lan bat eramaiten dena buraso eta erakasleen artean, eta uste dut, hogek egiten duela ere gure berezitasuna, lehen egiten nuen, ikastolen edikitzeko elkagtasun historia bat zela zehaskan, baina ikastoletan berean ere, bada, elkagbizitza eta elkagtasun zentzu bat, biziki-biziki gora joiten dena, eta, azken finean, Ez baitugu nahi ditugun ahal guzioiek, hogekere bultzatzen gaitu, be, beti ipatzen den talo salbentara edo gure ikastolaren kasuan biskotx salbentara. Beraz, hogekere ba, sohtzen ditu ahemanak eta nola ez baita be, familia bat bilakatzen da. Burra dako, oino, engai bat da e, ikastolan sartzea, edo ikastolan auka sartzia? Bai, engai amendu da, gure hizkuntzaren normalizazio ez baitugu oino lohtu, beraz... Uh, izkuntza bat ofizialki honaktua ezten lujalde uh, batean, beba ditu bere zailtasunak, eta zailtasun horiek nola gainditzen dira, beha emanez, eta elgarri, elgarrikin aintzinatu, beraz bai, burasoek jakin behar dute, lan bat eginen dutela, baina lan hori, uh, eta absolutuki, hien aujaren zateginen dutela, eta e, hien aujen zoriontasuna lohtuko dutela, ola. Begabatak bukatzeko, setasun se praktiko batzu, larun bateko egunari... Doakionez? Bai, larun batean, beraz, gohizean ateidikiak enen dituzte, liseoan ere bai, beraz, ara, balin bat dira, euskaldunak eta ez direnak gure kolegioetan ari, eta nahi dutenak, beraz, esperientzia hori er, bizi, be, beraz, urgubiltzen aldira, larun batean gohizean. Gero inen da, sakartzearen landatzea, beraz, sakartze bat antolatuko baita, mm -hmm. baionako luj batean eta laborari bat instauratuko baitare proiektu guzioen ondorioz eta gero grupistan dena bazkaria pesta eta eta dena dena aintzina joanen da. ba, bat itzugua emana gorosteaga ze askako zuzendaria Milesker gurekin izanik eta pasaigunon Milesker zuei